Я заумер на місці, і серце моє стало. Щось переливається, і дзвенить відро залізною дужкою. То Катерина внесла щось у хату. Я бачу сю стурбовану й заспану жінку. Вона покірливо товчеться по ночах, вона теж любить нашу Оленку. Добра душа. І знов усе тихо, коли б не той свист здушеного горла не те сичання чи гаючої смерті. Куди мені втекти ото свисту? Де мені подітися? Я не маю вже сили слухати Його. А тим часом я цілком певний, що я не вийду з цієї хати. Бо я не можу не слухати Його. Він мене приковує. Поки я чую Його, я знаю, що моя дитина ще жива. Я ходжу і мучусь, і у мене всі жилки болять отого свисту. Вже пізно. Лампа починає чадіти й гаснути. Я чую, що тріщить гніт, і бачу, як блимає світло, то підіймається, то падає, мов груди моєї дитини. Я жахом дивляюся усю боротьбу світла з життям, і мені здається, що в той момент, як воно погасне, одлетить душа моєї Оленки. Страх, який я став забобонний. Я засвічую свічку і, раптом набравшись зваги, ваги, гашу лампу. В хаті стає темніше. Пропали близькі різні тіні. На всьому ліг сірий, сумний колорит. Сумно стало в моїй хаті. Я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, а за мною тихо волочиться моя згорблена тінь. Голова сної думки. Про що я думаю? Я думаю про щось чуже, стороннє, неважне, а про те тямлю, що я не забув свого горя. Якісь голоси говорять у мені: чи не хочете оселеться? Що? Якого оселеться? Я не задумуюсь над тим. Хтось чужий поспитав і так воно лишилося. Гідрохінон «Гідрохінон! Гідрохінон!» Чогось це слово мені вподобалося, і я повторяю його з кожним кроком і боюсь пропустити в йому якийсь склад. Вона якусь дивну полегкість робить моїм гарячим очам. Вони спочивають, солодко спочивають, і перед ними починають простягатися довгі зелені луки з такою свіжою травою. Не чую свисту. Затихло калатало.